Hej allihopa. Välkommen till avsnitt nummer fem av en otroligt dålig podcast. Nu väntar jag att folk ska vara... Åh, oh, tack! Roligt! Det är en svarsstund. Jag tycker också det är kul att du lyssnar. Ja. Jaha, har du gjort det idag? Okej. Okay. Jag vet att andras. inte ens andas. Nej, det är farligt. Ja. Visste du att alla som andas dör? Hur har din senaste vecka varit? Alltså horribel skulle jag säga. Jaha. Riktigt dålig. Och speciellt den här veckan. Det här är min sämsta vecka i livet på så många olika sätt. Mm -hmm. Eller av så många olika anledningar. Det är faktiskt sant. I det är, var, idag är torsdag. det torsdag. Idag är det torsdag. Ja, jag har haft en fruktansvärd vecka. Usch. Ja. Jävla skitvecka. Mm -hmm. Det känns som att det är måndag tycker jag. Ja, Alltså dels för att jag har sämsta jobbveckan nu. Ja, det har du. Mm. Och som en mix i den här lilla jobbiga jobbveckan så ska jag ju flytta. Ja, det ska du också. Det har vi inte berättat. Jo. Nej. Det kanske inte har. Nej, jag tror inte. Du drar till Barcelona i fem månader. Ja. Yeah. Och det skulle bli kul. Alltså just nu i ärlighetens namn så känns det inte kul. Utan nu är det bara alltså flyttångest. Och inte. Någon... Men det är ju aldrig kul att hålla på med sånt här. Nej, det är det. Det är liksom ingen sån separationsångest att det ska bli jobbigt och så här. Hej då kom Alltså inte så, utan det ska bli, alltså, det är vidrigt att flytta. Ja, jo. För fan, packa. Det är det tro... Packa när man måste. Usch. Och jag vet, alltså, jag vet liksom inte ens. Jag har slängt så mycket grejer. För att jag vet inte hur man packar. Och så, ej, usch, jag tycker det är vidrigt och så ska man städa och så här, tvätta saker som man inte ens, alltså har mm. tvättat någonsin. Idag har jag torkat av köksskåpen, upp, alltså uppe på köksskåpen. För det behövs? Eh, ja, för att Ivan har inte gjort det sen han flyttade in för typ fem år sedan. Så att det var liksom... Var det en liten matta av damm där uppe? Ja, som var så här kladdig. Uh. Köksos. men alltså, det var riktigt äckligt? Inte kul alls. Och så har jag tagit ur lådor och så. Här. Alltså, sånt där är men sånt där. Ja, men det. Nej, men är Man vill inte göra sånt här. Man vill aldrig göra det. Det är sånt det. där som bara händer när man flyttar och flyttar, <coughs> in. flyttar ut det. Ja, skitvecka har det varit. Min vecka har inte känts. Inte. Nej. Vad har du gjort? Måndag, tisdag och onsdag har varit exakt samma dag. Aha. En lång dag tror jag. <laughs> Vad har du gjort för någonting? Ingenting. Inga? Nej, jag var hos sjukgymnasten i måndags mm. och traskade lite på foten. Jag har inte gjort någonting. Jag har sett inomhus. Mm, gud vad skönt. Nej. Jag har bytt däck. Det gjorde jag, mm. jag goda. Roligt. Köra bil. Oh, oh. Planen för den här veckan var ju... Eller, veckan. Planen för den här podden var ju att vi skulle ha en liten frågestund. Mm. Vi har inte fått några frågor den här gången heller. Nej. Så uh... Sluta, sluta att få ångest faktiskt. Ja nej det är jobbigt, vi har faktiskt fått frågor Ja, det var ett skämt Det var, det var det. Du fick lov att förklara det ja, för att jag, får, jag måste förklara det för mig själv För att jag får ångest Och blir här tänk om du bara ljuger Men jag vet ju att vi har fått mm. frågor ja, ja, vi har fått en Faktiskt en hel del frågor Det är väl Typ 80% av frågorna är från en och samma person. Mm, Shoutout, Kristoffer. Kristoffer Wallenberg. Den sjuka hjärnan. Han ville också att vi skulle säga att det var han. Ja, oh, kul. Eller rättare sagt, jag frågade ifall jag fick säga att det ja. var han som hade ställt de här frågorna. För hans frågor är lite annorlunda. Jag har inte läst dem. Nej, du kan inte läsa min hans stil heller. Men det är så, så smått. Och... Så jag tänkte att jag kan ta hans frågor ja. i ett svep och sen tar vi resten. Men frågorna. han har skrivit så jävla många. Ja, Många och långa, välformulerade mm. frågor. Väldigt specifika frågor. Kul. Men det är kul. Ja. Tack, Kristoffer. Ja, tack. Just det kan jag bara få klar, eller liksom, kan jag bara få poängtera en grej? Som vanligt. Ja. Ja, som Det får vanligt. du fan göra. Och det här handlar om mig också, som vanligt. Ja. Ni kom, folk är ju så trött på mig, känner jag. Ja. Men det här är, jag vill be om ursäkt. Är alltså, en gång? Ja. Jag tycker du gör det varje gång. Nej, ja, men jag måste. För jag har ju... Jag har ju lyssnat på de här avsnitten. Och det jag har, har ju... faktiskt inte jag gjort. Jag har nej. redigerat men jag har inte lyssnat på dem när de var klara. Nej. Jag har ju gjort det. Och vissa har ju lyssnat på... Något har jag lyssnat på två gånger. Gud. Men det låter som att jag är så jävla självupptagen. Det är inte det. Utan... Vilken, nej, jag menar vad så här... Var, vilken dedikering. Mm. Jag har liksom inte ägnat en tanke åt det här. Efter nej, men du har lagt många timmar skiten. på det ändå. Ja, det har jag mm. Jag har hört med egen röst väldigt mycket. Det är inte så kul som man kan tänka Nej. Och det är det jag vill be om ursäkt för. Nej, men alltså, priset för årets eller livets jobbigaste skratt. Det går till mig. Alltså, ja, jo, nej, men det här är sjukaste. Folk måste ju kräkas. Alltså, jag vet, jag har aldrig. Nej, men det här är så hemskt. Vilket fruktansvärt skratt jag har. Jag ber om ursäkt för det. Jag kommer inte sluta skratta, men jag måste ändå bara så här, så att inte folk tror... Är det här något du säger så att folk ska bara... Nej, men du har ett Nej, absolut skratt. inte, absolut inte. Det... <snar> Nej. Jag tror nästan det. Nej, absolut inte. Utan jag vill bara... För att det känns som att folk kanske tror att jag inte är medveten om att jag har ett jävla jobbigt skatt, Men jag är medveten om det. Jag har hört det här. Men jag tror det är ändå en sån här sak som man bara tänker på själv. Ja, kanske jag vet inte. Men jag tyckte att det var vidrigt att lyssna på i alla fall. För jag har ett sånt jobbigt skratt. Ja, jag tycker det är kul. Mm. Uh. Uh. Eh, har du sig? Eh, ha, börjar vi nu med frågorna? Nej, eh, jag vet inte. Sluta. Har du sig? <skratt> <Va>? <skratt> ja! Det här är en fråga som Kristoffer har skrivit. Och han ah. skrev inom parentesfrågan är mest riktad till Norea. <skratt> Så Kristoffer, du kommer få... <skratt> Du kommer få en hel egen liten fanbase nu på grund Var av det här. Vad fan är jag sjuk. <laughs> Ta nästa. Vad roligt att jag sitter och pratar till Kristoffer. Han, kommer... han kanske inte ens lyssnar på äh. Jo. Okej, okay, nu någon Kristoffer. Mm, nu går vi vidare. Ja, har du sig? Vi tar nästa fråga. Har du sig? Ja, har ja. du? Ja. Okej. Okay. Mm. Du vaknar en morgon och inser att dina fingrar är morötter. Vad gör du? Men båda ska svara Ja, båda ska svara Men nu... du får svara först Nej men Ja oh. Nej men vad ska man göra då? Alltså jag känner så här: Det kanske inte är så stor skillnad Förutom typ att de kan gå av Men man kan inte böja på dem heller så här Och så är man. de ganska chocka. Jättetjocka Men alltså vanliga morötter Sådana som man köper Det skulle bli jobbigt att sminka sig Det det blir jobbigt i allt Ta på sig kläderna. Ja, och om man typ skulle koka, koka någonting, då kanske man råkar stoppa ner fingret. Så blir det en liten sladder. Så blir det en kokt morot. Då skulle jag äta upp den, för det tycker jag är gott. Ja, det är gott. Men tänk så är det jätteont. Alltså om vi bara antar nu att det inte är ont. Mm, då hade jag kokat dem och ätit upp Men typ på fyllan, då hade det, liksom, det hade gått en kväll, sen hade man inte haft några fingrar. Nej, det är sant. Man Alla hade, hade väl folk lärt äta också. Ja. Gud var märkligt. Ja, jättemärkligt. Jag ser mig verkligen med själv. Gå omkring på typ pictures eller någonting. Med ja. Och bara smaka fingrar. för fan. Kolla upp mina händer. Nej. Jo, jag skulle dricka lite till. Nej men jag hade nog, om det inte gjorde, Man hade ju typ fått haft någon som hade matat den. Ja men jag hade nog gärna kokat dem. Alltså ätit dem. <skratt> för att nu blir jag jättesugen på kokta morötta. Det. Äh. det är ju så gott. Tycker du inte? Ja, så jag, gott där. Jo, jag vill ha salt också. Jaha. Gud vad gott. Visst har jag frågat vilken din bästa superkraft ja. var. Och då Kristoffers följdfråga här var ju vilken är våra sämsta superkrafter? Mm. Vilken är din? Och Gud, nej, det, du får svara först. Alltså, jag ser, jag, jag ser mer som någon sorts här förbannelse. Alltså tänk att du liksom får typ ish superkraft men typ varje gång du rapar så kommer det en. Död ko fallande från himlen. nära dig. Ja. Typ något sånt där. Ja. Det är typ så här, varje gång du blinkar så, så sticks någon av dina kompisar, en jäting. Alltså, ja. något ja. jättekonstigt. Något sån här dålig. Ja. Har du sett misfits? Nej. Nej, okej. Okay. Eller typ sämsta sypen på kraften skulle ju ändå vara att man förvandlades typ till en vattenpöl eller något sånt där. Alltså, att man bara. Oh, go water power. Ja. Och sen bara blev man en liten pöl. Men också typ. Nu tänker jag bara så här vad jobbigt det skulle vara om man gick jättesakta. Alltså, Din superkraft att det går jättesakta. Nej, men nu, att man går i slow motion typ. Det hade ju varit asjobbigt. Tänk det, om det, det, är inte, det är inte så här som, är det, det är The Flash som är så jävla snabb. Du vet i, i filmen på andra sidan häcken. Har du inte sett den här? Är det med Alvin och gänget. Nej, nej nej. Nej. Uh -huh. nej det här är en massa djur som bor i en skog. Och så ska de bygga ett område i den skogen typ. Men då är det en äckorre. Mm. Som är jättespirad hela tiden. Och någon gång i filmen så dricker ju han kaffe. Mm. Och då blir det så att allting går i slow motion och han går Aha. omkring som vanligt. För att han är så spirad Aha. ändå. Tänk ifall det var så, fast tvärtom. Så att <laughs> så att du blir i slow motion men alla andra fortsätter som vanligt. Nej men alltså för Jag tänker typ så här att i stunder då man måste vara snabb. Typ om någon skulle jaga en eller ska överfalla en. Då vill man ju springa och vara helvete. Ja. Tänk om man då börjar gå i slow motion. Men det är typ som när man drömmer mardrömmar. När man ja. blir jagad. Ja. Jag blev jagad av en jätte, jätte, jättestor, alltså typ två skärp i häststorlek. Äh, Första När jag var, var liten i en dröm och så försökte jag springa ifrån den så var det så här. Du vet, att, som att man springer i vatten. Jag vet, gud, vad äckligt. Usch, nu ja. ryser jag. Uh, nej, det är det? rys, jag. Är det en krupp. Nej, men det känner jag skulle vara en riktigt dålig superkraft. Att gå i slow motion. Du vaknar en morgon efter hårdsfästande. Bredvid dig ligger då en perso person I sängen Utklädd till en stork Och du har bara underkläder på dig Hur reagerar du? Alltså jag skulle bli så glad <laughs> Jag ska. <skojar. laughs> <laughs> Nej men vad fan gör man då? Men hur skulle man, man skulle bli... jag, jag tycker ju det här är en helt fantastiskt rolig grej Som skulle kunna hända Kanske inte om man inte visste vem det var Nej. Det hade varit jättejobbigt. Ja, men det är det jag Det utgår jag ifrån. Att man inte vet vad ja, det är. Jo, jo, jag tror att det, Jo, jag sa ju okänd person, eller hur? Mm -hmm. Ja. Nej, men alltså det är ju världens konstiga sak. Jag hade ju fått panik. <coughs> ja, gud. Alltså man hade kanske typ dödat den. Ja, men typ kvävt men med en kudde. Ja. Nej, men jag hade... Alltså jag hade rest mig upp sakta, men säkert. Och sen hade jag sprungit i supersnabb form därifrån. <skratt> Ja, det är en jätte... Ja, jo, jag tror det, det. det låter ju helt förbannat konstigt. Ja. Eller om man typ knyter fast henne i en stol och frågar ut henne vad fan den gör i en stork direkt i en säng. Ja. Om det var Halloween kanske jag inte skulle tycka att det var så konstigt. Nej, men jag tycker mest den här jobbiga grejen med att vakna i en säng där det ligger någon som man inte känner. Det är ju konstigt. Ja. Oh. Men om vi tänker att det är en riktig stork då, som ligger och sover som en människa. Och då skulle jag tycka att det var gulligt. Hade du byggt ett litet bo till en? Jo. Ja. Storkar, bo. Jag vet inte. Jo, de är ju fåglar. Ja, de är fåglar. Ja, men de har ju sånt där skat... skatbo. De flyttar jag håller på, tror jag. Ja, jag vet ja, de... ah, shit the same. Jag hade tyckt att det var jättegulligt. Nog storkar. Mm. Om du fick välja mellan att framkalla en lampa när som helst. En gång i livet. Alltså bara en gång i livet. Förstår du? Du ser ju väldigt förvirrad ut. Läsklart då Om du får välja Mellan att framkalla en lampa När som helst, en gång Någonsin Eller att utöka din maximala kastlängd Med cirka 13 cm <hör> Alltså Alltså Så långt du kan kasta något ja, Med 13, 13 cm ja. Vad skulle du välja och varför Fy fan vilken konstig fråga Ja jag vill se in i Kristoffers hjärna. Uh. Du får svara först. Uh, jag hade nog valt... Den här har jag faktiskt tänkt lite på. Uh. Som jag ändå har läst de här frågorna. Och haft dem till länge, och du har typ försprång. <laughs> så mycket försprång. Det är inte som att jag sett har tänkt på dem. Men den, just den här tyckte jag var så rolig. Uh. Jag tänker såhär. Om man skulle kunna framkalla en lampa. Typ ifall det skulle faktiskt hända någonting någon gång på riktigt. Typ så här livsfara. Mm. Och du kan få en ficklampa. Mm. Om var inte att man får välja vad det är för lampa. Det. Eller om vi säger så här. Om vi får välja att det är en bordslampa. En okay. kontakt. Ah. En sån som man kan ha i fönstret. i en mm. villa. En sån lampa. En gång Men tänker man, man har inte ha ett Nej, det är just det som är grejen. Då hade jag nog valt att välja kastgrejen. Tänk 13 cm. Kanske är det de där 13 cm som räddar någon gång. Alltså det är det mitt, alltså, mitt argument. Det du tänker på. Min första tanke det är kasta lite längre. Men, att jag... men hur viktigt är det att kunna kasta 13 cm? 13 cm. Alltså... Det är inte långt. Nej. Jag kanske hade valt lampan bara som världens sjukaste partytryck typ, tänkte jag att det står. Men du hade bara kunnat gjort det en gång. Ja, jo. Men tänk att det typ står på en scen. typ så här en melodifestivalfinalen. Ja. Av alla grejer. Vill du ens skulle hamna där? Nej men tack. <laughs> Nej, men att man så står där på scenen och bara... Plup! Och så står man så här, nu gestar jag med armarna, så här som en trollkarl. Uh -huh. Will Smith pose när han visar sin fru mm -hmm. på ja, röda okay. ja, vet. Du vet vilken ja, jag menar. Ja, exakt. Googla fram vilken jag menar. Mm. Ställa sig så och framkalla en lampa. Mm. Vad tror du folk skulle... Hur skulle de reagera? Du, hade ju blivit bränd på bål. Nej, det tror jag inte. Men du är ju en trollkar då, kanske. Det är sant. Okej, jag hade nog valt lampan bara för wow-effekten skull. Jag hade valt att kasta den För att det där med lampan, jag hade haft så jävla ångest för det, tror jag. Att mm. bara kunna göra det en gång. Och då hade det ju varit så här. Men Om jag tyckte... vad du skulle kunna sälja den lampan för. Magiska lampan. Vad? vad är det för magiskt med den här lampan? Är det någonting att du har där? bara framkallat den från ingenting. Bara plump. Är den fina? Snygg. Men får man ha kvar den? Ja, ja, ja. ja, den är kvar. Den blir en grej. Den blir liksom en lampa. Äh, jag hade bara kastat längre. Det kan vara fan bra någon gång. <laughs> Tänker jag. Jag vet jävla matt. <laughs> ja. äh, fan... Du vaknar imorgon och kan bara prata spanska. Du förstår svenska. Mm. Men du kan inte prata svenska. Du förstår inte spanska. Hur reagerar du? Fan vad jobbigt. Jag tänker, jag ska flytta nu till Spanien. Till Spanien. Men, men det, du förstår ju Nej. fortfarande inte den spanskan du kan. Nej, men gud. Så du vet ju inte vad Och du de säger. Är så snabbt. Jag hade ju bara... Ah, precis. Du förstår inte vad du säger. Ingen som du pratar med förstår vad du säger förutom spanjorer. Mm. Men du förstår inte vad de säger. Eftersom du inte kan prata engelska med dem så kommer de prata spanska med dig. Ja. Oh. De kommer ju tro att jag har koll på läget. Men jag har inte det. De kommer tro att jag heter CP. Det skulle man typ kunna hamna i fängelse för. Senastom. Bara liksom så här, Nej. Nu är jag Ja, jag. tror. Det. Kanske om det hade varit, hade varit i något här land. Något korrupt land. Mm. Men vad var, vad var slutfrågan? Var det, vad gör du? Vad gör du? Hur reagerar du? Alltså det hade ju varit så jobbigt tycker jag. Det är en jättekonstig grej. Ja. Men det... jag hade nog... Jag ser mig själv på gymnasiet Av någon anledning oh, Att det skulle hända liksom Att man bara vaknar i sin säng hemma hos mamma och pappa Och sen bara nej, jag kan... Fy vad jobbigt Att man förstår vad de säger Men de förstår inte vad man själv säger nej Jag hade ju köpt ett spanska lexikon Så att du hade kunnat peka på ord Ja ah. Ja ah, det hade varit smart ah. Eller typ en lite sån här en sån dator som Stephen Hawking sa Stephen Hawking Han som sitter i rullstol och pratar genom en ja. dator Ja ja Ja, ja, men jag hade alltså, jag alltså. skaffat någon liksom, översättnings... Som mm, man skriver lite. Fast ja. i och för sig, du förstår ju inte din egen spanska. Det blir ju fett svårt. Nej, men jag har ju vad jag jo, säger. Jo, det är sant. Så ja. då får jag söka upp. Men jag kan ju prata. Ja, men jag du... säger ju så här. Mm, men du vet inte vad du säger. Det är så, Kristoffer, formulerade frågan. Mm -hmm. Jag skulle ha valt att ta ett spanska lexikon. Mm. Och liksom lärt mig. Mm. Jag tror att jag hade lärt mig till slut. Ja, någon gång hade Alltså till mm. slut hade du lärt dig. Du då? Ja, så alltså jag hade tyckt det var hemskt. Ja, det hade varit asjönt. Men det, alltså det är typ som att man skulle helt plötsligt bara kunna sluta prata. Mm. Typ som att bli stum, fast man är stum. Liksom ingen fattar vad man säger. Åh, uh, fuck Nej. vad jobbigt. Det, ja, det är jobbigt. Fan Kristoffer, du sätter oss i jobbigaste positioner. Alltså, jag kallsvettas nu faktiskt. Är det värt att bada sin laktosintoleranta katt klockan tre på morgonen? Ja. Är det det? ja. Stackars katt. du? då? Att bada den. Men om den vill. Ja, jo, vissa katter gillar ju sånt där. Mm. Jag kommer min syster. Men katterna, vill... ah, tjej, katterna är ju egentligen nattdjur. Jag hade ju katter förut och de sov ju på dagarna och sprang ja, på nätterna. Ja, jag vet det. Ja, ah, just det. Ni hade ju dem ett tag. Mm. De var... Ja. Mm. De var som helvetes barn. Ja, ah, de hängde sig i våran sänghimmel och dinglade där. Så jag vaknade på nätterna som en liten småbarnsmamma och bara... Nej, sluta! Och fick lyfta ner dem och stänga in dem i köket. Ja, Åh, vi fan. Mm, med någon jag brukar höra, på tal om katter, jag brukar höra min granne, gubben. Han är ganska gammal. Eh, han brukar gå och eh, kolla så att ytterdörren i trapp, alltså, trapphuset mm. är stängd när folk går in och ut på kvällarna. Men jag brukar höra han skrika till sin katt på nätterna. Alltså skrika, skrika. Verkligen taj för... Drottning av fosterdagen. Nej, jo. fan. Ah, nej. Det är så spontant också, så jag klippar fyra på natten. Då? Ja, men vad fan. Helvete. Det är så Och då han liksom tar i också. Det är ju inte min så här uh, jättelama-imitation av utan, utan det är verkligen... <skratt> ja, det är jättekonstigt. Eller så bara skrikan. Man oh, kanske skriker fan. i sömnen, vem vet. Jag har i alla fall badat den. Okay. Om Jag tycker om den ville så kan man göra det. Ja, men den är ju laktosintolerant. Mm, vad är det för betydelse? Ingen alls. Men det var med i frågan. Men hade, då hade jag köpt laktosfri mjölk. Laktosfritt vatten? Ja. No. <laughs> Badat den i? Ja, det hade inte gjort någonting. Nej. Men jag tänker typ så här: hade den bara gissat på sig eller är det därför han mm. nämnde att den laktos... Nej, det är nog bara en sido-tanke. Okay. Sido det är bara för att bevisa att man har en laktosintolerant. So Okej, okay. ja. Jag hade, jag hade badat den och så hade jag gett den latt, mjölk. Mm -hmm. Lite varm sen på kvällen så den skulle slålla. <laughs> Åh! Det var <är> gulligt. <laughs> Vad hade du men jag hade, jag vet, nej jag, jag hade nog inte badat katten Jag tänker att den kan tvätta sig själv. Lilla stackaren. Ja, men man kan bada dem också. Men det är, det, jag har sett så mycket klipp på djur som inte gillar att bada. Min hund ska jag bada. Mm. Till viss del. Men alltså... Att bada en liten katt som inte vill bli badad, jag tänker bara att man kommer få klösmärken och den kommer bli rädd att springa under soffan. Men jag kommer ihåg min syster, hon hade två kattungar en gång. För hundra år sedan, alltså när jag var jätteliten. Ja. Och då, eller var det när vi precis, det var nog när vi precis hade fått våran katt. Då så tog jag in henne i mitt rum och så tog jag en liten balja med vatten. Och så stoppade jag in och försökte bada henne. Gick det bra? Nej. Du vaknar imorgon. morgon. Och är 15 cm längre. Dina kläder har inte anpassats efter din nya längd. Men ingen verkar märka någonting. Om att du har vuxit eller att du har haft små kläder på dig. Hur hade du reagerat på det? Jag hade tyckt att det var fruktansvärt. Det kan jag förstå. Du som är så kort. Ja, men jag, kan inte, alltså, jag hade inte passat ändå att vara en långis. Nej, tror du inte? nej, jag tror inte det. 15 det inte. centimeter. Alltså det är mycket alltså på höjden för en människa. Det är jättemycket. Jag hade blivit 1,73. Ja. Du, så kort. Nej, det är så mycket. Alltså det är uh -huh. jättemycket. Ja, det kanske jättemycket. Jag vet inte riktigt hur långa människor är. Eller jag är nog... Nej, okej. Okay. Nej, jag hade blivit kortare. Jag hade blivit typ en och... Men hur lång är du? En och 50... 55 eller 56. Det kan stämma. Ja, men en och 70 ungefär. Alltså runt en och 70 ja. hade jag blivit. <laughs> det, är, det är jätteroligt. Nej, men det är så mycket. Men alltså det här grejen om att ingen hade märkt det. Nej, men då hade jag trott att jag var sjuk i huvudet, typ. Att du bara inbillade dig att det var länge. Nej, men jag vet. Vad hade du tänkt då? Alltså, man hade ju inte kunnat ha gjort så mycket. Nej. Känner jag. Men jag hade ju Alltså, man hade ju gått runt och frågat folk. Ja. Liksom, ser du något nytt med mig? <laughs> <laughs> ja, du har klippt håret. Nej. Nej. Du har en på dig. Nej. nej men jag har jag inte heller. Men de hade ju inte kommit på det. Nej, nej. Fall ingen hade märkt det så hade de inte märkt det. Men samtidigt. Nej, jag gillar inte det. Ifall man hade sagt... Ja, men jag är ju... En och en halv längre. Mm. Och de har sagt nej, där inte. Det hade varit så jävla jobbigt. Mm. Wow. Det är det jag menar att ja, man typ hade trott att man var lite sjuk i huvudet. det ja. ångest hade det varit tycker jag. Alla de här frågorna får ju en att känna sig lite sjuk i huvudet. Ja. Vad fan. Nej men alltså jag är äh, fy vad fruktansvärt tycker Det är jag. jättekonstigt. Jag gillar tanken av det alltså jag ser det, det här skulle ju kunna vara någon sån grej Som skulle kunna hända i en film ja, jag, liten ja, sidogrej. Det tänker jag också Det hade ju in, inte varit en hel handling Nej Fast Filmerna idag är väl inte så jävla bra ändå Det var ett gubb på nästan på den Men filmerna idag var bättre. Vad är det första du tänker på När du hör ordet cirkelslip? Träs, min lärare Som heter KG Så här stavar den K-O-G-E KG! Det där är, är kort som han kan tror jag. Cirkelslip. Jag har ingen aning om det Alltså jag tänker på vinkelslip. Uh -huh. Jag vet inte ens om cirkelslip är något. Uh -huh. För jag vet att vinkelslip är något. Uh -huh. ja, cirkelslip. Är ja. Om det finns så tror jag att Jag, sjunker, jag vet, tänker det på en sån här polermaskin. Du vet en sån här med två handtag. Som man, liksom typ en sån som man polerar en bil med. Så man står. Du, Jaha. Så Men så jag, ja, jag tänker nog mer på en sån här svarv. Som man gör smörknivar emot. Vad? Du kan inte svarva fram en smörkniv. Va, vad är en svarv? En svarv då? är en sån här grej som du sätter fast typ en träbit. Så här. Och sen snurrar den så här. Så står du med en grej. Du kan göra ett baseballträ i en svarv. Jaha, du kan i, göra i, in... lamp. Fötter. Men en sån där, vad heter den då som en snurrar sig? Ut, som man trycker mot och så försvinner det. Gud, vad dåligt förklarat. Alltså, du är en nog... en sandpapper, alltså en, sand, ja, en, sa, sån en belt sander. Jag vet inte vad det heter på svenska. Alltså, men, alltså, det, är en, det är ett stort hjul, två stora hjul och sen är det liksom en grej som snurrar och så. Men en, slip, en, sl, en, slip, okay, en slip, en bänkslip tror jag heter. Bänkslip. Mm. Du tänker på bankslip? Nej, jag tänker på min tasselisär, Koge. Ja. Kära till KG. Ja. Koge, Hur hade du reagerat om du var 19 år i 30 år och sen vaknade upp en dag och var 49 år och hade en son som du aldrig hade träffat eller ens visste namnet på? Nej. Nej, vad svarade du först. Jag hade tyckt det var hemskt. Hur fan frågar man sin egen son vad, vad han heter? Alltså man vaknar upp i ett hus som man aldrig har varit i. Som då uppenbarligen är ens eget hus. Mm. Man kollar i sin plånbok och där ligger ens ID. Felix Norberg, 49 år. Oh, fy vad tråkigt. Och så står det väl typ så här att man är organdonator på baksidan och sånt där. jag vet inte Bara ett sånt här mm. vuxengrej. Mm. Och sen går man ner man för en trapp. Så man Ja men typ, man går ner för en trapp som man aldrig har gått i. Och där sitter en 19-årig... Till att käka frukost. Som man aldrig har sett. Och han säger hej pappa. Inte, Eller hej mamma. Hej, mamma. Ja. Nej men Hur fråga, Hur frågar man sitt barnvarenheter? Alltså, hade... det, det är ju, någon, alltså, det, det är ju det är lite sorgligt ändå. För det här är ju säkert någon så här, schizofren grej som förmodligen händer. Jag vet. Uh, det är sånt här jag ångest. Ja men alltså ändå hur... Fan. Jag hade ju låtsat som ingenting. Jag hade bara, Hej! Jo, men alltså, hur länge hade man kunnat gjort det? Jag hade kunnat klara mig kanske tre dagar. Och bara... Nej, men då hade man ju fått massa information. Man hade lyssnat. När han pratade med andra och typ när. Ja, men om, om vi tar bilden att det inte går. Ja. Då, oh. han kanske inte då hade jag bara sagt det, han har fått en hjärn. Jag har fått en hjärnskada Ja, oh. Ingen... jag har blivit sjuk, vad heter du för någonting? Ja. Oh. Hur fan, det hade ju förstört lilla pojkens liv Åh oh, gud ja. Usch. Mitt med. Oj, oj, oj. Fy, jätte jätte jobbigt tycker jag Att man bara vaknar upp och man har ett jobb som man aldrig har varit på Men Nej, att men... du har varit 19 år i 30 år Det skulle jag inte heller gilla så. Alltså. Men att man går omkring och är 19 år men Är det så jävla kul då? Nej Nej, Nej 19 inte. år är inte så himla kul alls. Nej, det är inte kul alls I 30 år Fy fan vad jobbigt Jag vill ju bara bli äldre Ja. Alltså jag är så färdig nu. Gud, hemskteles. Jag är färdig, jag, jag är äldre. färdig. Nej, men jag orkar liksom inte vara så där. Alltså när jag tänker också på typ så här om man skulle vakna någon som har 13 år, alltså det hade liksom inte orkat det. Nej, då måste man göra om allt som man har gjort. Nej, men jag orkar inte det. Och så hade man väl kanske gjort Plast lite bättre val alltså. Så nice. jag hade nej. Jag känner att det är bättre nu. Vad skulle du... Det här är faktiskt en riktig så här en, <coughs> så klassisk, lite seriös fråga. Vad skulle du ha jobbat med om ekonomin inte var ett problem? Hade man haft något lite så här lalljobb? Ja, men typ. Alltså, att man kanske hade... Jag vet inte. Jag hade typ startat något... E Nej, jag vet exakt. Alltså, jag vill ju någon gång starta en egen second hand affär. Ja, just det, ja, men det här... Gud, det här pratade vi om för typ ett år sedan. Ja, jättelänge sen. Kommer jag du... på nu. Gud, ja. Det hade det jag hört. gjort. Jag hade startat en liten, mysig, jättetrevlig second hand affär. Där fick jag exakt som jag ville och det skulle se ut hur jag ville. Och jag fick ha massa soffor och koka kaffe. Och folk Norea, hade kommit... second hand och fick. Ja men typ så. Alltså folk hade kunnat komma dit och bara hängt. Mm. Och så hade de köpt med sig några lite skjortor eller tröja eller någonting. Det hade varit häftigt. Och, nej men det hade jag verkligen gjort. För att det behövs ju lite pengar för att starta ett företag. Ja jo, men om det inte hade varit mm. något problem alls liksom. Då att du bara hade kunnat köpa. Ja, men så här, om det hade gått dåligt så hade inte det. Alltså, om man inte hade sålt någonting, men det bara var folk där och hängde typ. Det hade varit det bästa. Ja. Uff. Alla ja, var nice. Det hade jag gjort. Du vaknar en morgon av att märka att dina pengar på ditt konto har tömts. Din plånbok är tom. Men du, när du går ner för trappen så ser du en lapp på köksbordet där det står en adress. Du åker till adressen. Du kommer till ett stort, stort, stort, stort, stort lager. Ett sånt där jätte, jättestort lager. Mm. Så att man inte ens ser andra sidan. Oj. Så stort är lagret. Oj. På dörren står det en lapp. Kära Oj. Norea, allt detta är ditt. Du öppnar dörren. Inne i lagret så, ja. Det är fyllt med glaskartonger mm. Alltså glas så långt ögat kan nå. För man vet vilken glas. Men bara glass i allmänhet. Det kan vara lite, lite så här typ big pack. Det kan vara oh. massa olika nice big som är glas. Uh. Helst pinglas tycker jag. Ja, men nej alltså inte så här pinglas, utan du är ett sådant här som man tar med skopa. Och det gillar inte så mycket. Nej okej. Okay. Men uh, shit är sen. Uh. Det är fyllt med glas. Alltså det är så mycket glas. Men är lokalen är den min då? Nej ju. Jo, lagerlokalen är också din. Men allt, det, alltså det är så mycket glass att det kan räcka till jordens befolkning i typ ett år. Glass. Jag hade, gjort, jag hade, hade blivit, sålt Glas. Jag hade du glass. Jag hade sålt glas. Jag hade blivit en glasbil. Har du en blivit? Glass, jag har blivit en glassbil. <laughs> alltså jag hade gått runt på alla fyra med typ ett glaspaket på ryggen. Och bara, jag kan inte komma du, du, du, till din du, du, fest. Du. Jag har blivit en glasbil. Ja. Också. Jag gillar inte big pack så mycket. Ja, nej, men med shit same. Vi, jord, jord, Du får välja glass. vilken glass där. Då hade jag tagit Magnum. Men, Strawberry White. Champagne. Den är god. Champagne. Ja, den där magnum champagne glassen Den är inte smakad. Strawberry White. Ja, men den är också god. For the mm, win. Nice. Den är så god. Om det var det, då hade jag, då hade jag nog ätit upp den. Jag tror Byggt att hem. Strawberry White har ju skadat varenda pojke som har gillat den under högstadietiden. Vilket var jag. För alla coola hockeykillar. den... De, nej, de sa, alla som ett strawberry i bag. Sa de det? Ja. Men alltså, vad grunden... Och det grunden... var det värsta. Vad? För att det var en tjejglass. Men, åh! Oh! Ja, det är det värsta jag visste, för det var min favoritglass. Fan vad skadad Ja, skadade. Det är det sjukaste jag har hört. Mm, det gillar jag inte. Jag, jag älskar glassen. Ja, med, det är min... Fan vad den är god alltså. Mm, nice. Jag det åt den trevlig. sån igår. Se Så... upp. Goat. Men vad hade du gjort med glassen då? Jag alltså hade... hur hade du känt din första känsla när du går in där och bara, Oj, allt det här i Det är att jag hoppas ju att det är kallt så att det inte glassen Ja jo men det, vi, vi antar att det är kallt. Okej. Okay. Jag, hade... alltså, jag hade ju bara så här först bara så okej okay, jag ska bara sätta mig ner och äta ett paket kanske <laughs> eller äta ganska många då. <laughs> Tagit in. <laughs> och ja precis smälte. Och sen så hade jag ju typ så här Okej på Det är typ så här jag hade sålt massa glas. Ja, ja, ja, men den här grejen med att glasbil. Ja, det är det. Det är som som oh, uh, Rupert Grint. Ron, jag har Potter. Ja. Vet du vad han gjorde för sina pengar? Nej. Han köpte en glasbil och åkte omkring och delade ut gratis glas. Åh, fan. Alltså, fattar du vilken jävla... Alltså, men Alltså, inte ens hjälte. Han är bara en sån jäkla förebild. Han är med liksom en, här, en av huvudrollarna i världens största filmserie. Men jag hade inte Någonsin. kunnat... Man hade inte kunnat ge bort all glas. Nej, men alltså han, han har ju gett bort. Ja, alltså du menar den glasen som du hade? Ja, ja nej, nej, man hade ju sålt också. Du menar du hade inga pengar. Nej. Det enda du ägde, alltså alla dina ägodelar. Var man boken också? Alltså, han... nej, men nej, nej, alla pengar. Aha, varenda pengar. krona på kontot. Aha. Varenda krona i plånboken Ja, men jag hade fått ju sälja hade ju massa glas. Ja. Vad hade du gjort? Nej ja, men jag hade också, man hade ju fått lov. Nej. Enda inkomsten. Hur många hade du ätit? Men jag hade ju ätit av så mycket. Mm. Alltså fattar du hur mycket glas man hade fått? Alltså du hade så haft, haft hundra alltså, meter upp med glas. Fan vad gott. Och typ en halv kilometer långt med glas. Alltså mm. fattar du hur många glasar är det? Nej. Det är, det är miljarder med glasar. Ja, oh, Gud vad gott. Mm, man skulle ju nice. bara skynda sig också. De kan ju bli dåliga. Det här är oändlig glass. Den blir, den blir inte dålig? Nej. Det är magisk glas. Magisk gud. Fattar du vad du kunde ha sålt den? Åkte omkring och de kring en glasvindel var magisk glas. Mm. Oh, det låter som något så här man skulle kunna sälja på 70-talet, 50-talet mm. Någonstans, 70-talet, 50-talet. Det är ju fann helt olika saker. Men ja, ah, den Lite tiden magisk, när det var liksom ja. så här mm. Kom och köp magisk glas. Ja ok, oh, vad fint. Och jag hade stått i en så här rolig stor hatt. En topphatt, haft en köttemuster. En ja, haft en, en fluga också. En liten äh, äh, apgocellyr på axeln och bara Kom och köp! magisk glas! Jag hade cirkusdirektör. Ja, jag hade fattar jag. Mm. exakt. Så hade jag stått på en sån här liten, liten scen, en pall. En, liten, ja, en pall. Och så hade jag haft min lilla frisvagn oh, Gud. med glas. Jag vill också göra. Den hade varit asdyr Eller typ så, här, så, här, så här, uppgörd, billig glas. Alltså så att alla hade köpt den hela tiden Okej. Okay. Ja. Mm. Normal pris skulle jag säga. Ja, fast billigare så att de kommer att köpa en min magisk ja, glas. 15 kronor billigare. Ja, 15 spänn för glas. Det är bra. Och det 20 är... pence per glas. Ja, Jag har vi bestämt. Det. 17. Ifall jag får en magisk glas så säljer ja. jag sälja den för 20 spänn Det har ju man, det, det har man ju 20. Ja, men vad fan är 20? Då har du lite mat. Det är så bra Ja, yeah, jo. <skratt> vad är det du hatar mest att behöva betala för? vatten och el. Nej, jag vet inte. Alltså jag vet. Vad då? Alltså såna här tråkiga jävla utgifter. Du vet typ när vi fick en P-böter. Ja. Ah. Men sånt där man bara så här det är inte så kul. Nej. Och lägga Men det är inte skit, spänkare. nej, det så skitgrej verkar. Såna saker eller typ så här att man har glömt att betala den jävla Räkning. Mm. Och så får man en påminnelseavgift på 450 ja. miljarder. Ja, det är också jävligt Och så ska man betala så här, om man skulle betala 20 spänn för någonting. Och så får man lågt betala 150 spänn för Då är det ju så här. Jag tycker det är tråkigt att betala för parkering också. Ja, jag har ju det. Betala. här är faktiskt en lite konstig grej. Jag, jag startade och fokusade på mina bankuppgifter igår. Ja. Så att jag kunde ha swish och så på telefonen. Och då så fick jag ju Alltså jag kollade vad jag hamnade in på mina kontouttag. Mm. Då har q Park tagit 20 spänn av mig men på min biljett. För jag vet att jag betalade mm. en parkering den dagen. Mm. Då står det 6 kronor på biljetten. Mm. Men på kontoutdraget står det 20. Ja, och sa, det är ju inga och pengar, det, det, alltså, Nej, alltså det är verkligen inget som jag bry mig om rent som en summa. Nej. Men samtidigt så måste, jag känner jag att jag typ måste ringa dem och bara göra ni så här mot alla? Ja, det, Sånt där är ju Men det är ju verkligen så här att man bara what the fuck, jag har ju ett kvitto på det här och ändå så har det dragit mer. Det är ju lite mm. undligt. Eller typ gå till tandläkaren. Jag har ju slutat gå till tandläkaren nu efter att jag... Alltså när man... Ja, Jo men jag har heller inte varit dit. Ja ah, nej. Alltså sånt där. Och samma sak mina, mina sjukgymnastbesök. Ja. Det, det är ju heller inte jättedyrt. Det kostar 150 spänn. Men fortfarande liksom, jag går dit och hon böjer lite på min fot och känner på min fot. Mm. Och sen får man gå ner till receptionen och betala 150 spänn. Men sånt där, jag tänkte säga det också. Alltså jag har ju haft massa skit med min mage fram och tillbaka, så hej och hå. Ja. Och när jag har nu inflammation hit och dit. Och nu så har jag slutat gå till... För att det är dyrt. Ja, och sen så här, alltså så dyrt är det ju inte. Nej. Och jag borde ju... För nu har, det är det något fel i min mage. Alltså jag, nej men jag, gå till sjuka. Ja, och jag måste ju det. Men det jag har skjutit på det här... För att jag har haft ont i magen i ett halvår. Fram och tillbaks. Och vissa dagar så kan jag typ inte ens Ja, upp. nej, men det vet jag. Och, att det är dåligt. Nej, nej men här kan jag bara gå? Det kostar typ 250 spänn. Men jag blir så här: Nej, jag vill inte betala för det. Mm. För, att de, för när jag var där sist, då satt jag 40 minuter och väntade. Så kom den här jävla människan som heter Dick Och han var verkligen en jävla Dick Och så Han bara, hur mår du? Och så förklarade jag, så här och så här är det Jag har en inflammation. jag vet hur det här känns Jag har haft det förut Och han var, ja det har du Här får du 12 dån Så fick jag det Och så fick jag gå Men gud, Och det kostade typ 350 spänn Har du konstverk eller affischer på din vägg? Lägg upp bild <skratt> Står det också. <laughs> ja. Och det är jätteroligt. Ja. För vi kan inte lägga upp bilder i en podcast. Nej. Hur fan hade någon tänkt till där? Nej, jag vet inte. Ska jag beskriva? Säg bara. Har du konstverk eller affischer? Jag har en ganska snygg skateboard. Mm, den är så fin tycker jag. Som är från Globe-affären i, i Kuta i Indonesien. Så har jag en jättedyr yxa. En skogsyxa. Vad kostar den då? 900 spänn. Oj. Ja. Den är bra. Den är rolig att använda. Mm. Och så har jag tre stycken... <kör> vad heter det? det så glas... Glasunderlägg? Ja, är det heter det så. Nej, men ja, jag vet inte. Så här ja. Är det koppunderlägg. Ja, men så här coasters. Ja. Nej, det var så de har jag från en bar faktiskt. Mm. De är jättefina. Mm. De sen har jag... jag har målat en fjäril på en bild som jag satt upp. Men mm. sen har jag faktiskt ingen mer. Det är ganska... Här. Ja. Ja. ja. Och, och vi... du har inga väggar. Nej, nu. Jo, du, du, har... du bor ju i en liten stuga. Ja. Där sitter. Alltså... Nej, men det kommer jag inte ens prata om. Nej, det är inte din stuga. Nej, där vi också. har bott. Nu är vi som sagt mitt inne i en flytt och tagit ner allt. Men vi hade ju en vägg full med tavlor. Ja, just det, Ivans tavlor. Ja, han hade inte gjort. Alltså han är ju jätteduktig på att måla. Ja. Och men han, han är ju gammal tatteringslärling. Jips. Men. Så massa tavlor som han har målat och typ som andra tatuerare har målat. Från typ ankelälen och massa. Mm, det är skitcoolt. Mm, de är jättefina. Så det hade vi en hel vägg med. Och så var det typ några bilder på oss. Det var det. Yeah. Så vi har inga affischer. Nej, nej men det, så är det. Det är inte du heller. Nej. Har du klockor på det Nej, inte nu. Brukar du ha det? Jag har det ibland. Mm. Alltså det är en sån här grej som typ... Som kanske när man går ut, när man vill liksom så här, se lite proper ut eller något sånt där. In, nu, nu, inte för att man ser proper ut. Nej, bara för att vara lite roligare. Ja, men alltså, eller hur? Gå på krogen, har <gör> ja. en klocka ja. på mig. Och det är liksom ingen, ingen klocka. Det är bara ett svart lärdeband mm. med ett ur på. Ja jag har inte heller klocka på mig Alltså för att det är ju så svårt för att vi får inte ha det när vi jobbar Ja oh, nej jag vet det är lite tråkigt för jag älskar verkligen Att ha, att ha tiden på min hand. mm. alltså, handled Alltså jag vill ha halsband på mig oh, Och massa armband Och typ ringar och grejer ja, Jag fattar men, Jag låg faktiskt här om natten och kollade på klockor uh. så här fina klockor som man kan typ dyka med, så här med Alltså kompassa, jag har jättemånga eller. klockor Jag har säkert 15 klockor Oj ja. Alltså, ja, Men då är det typ ett ja på den frågan från din del Alltså, Nej, för men, jag har alltså, aldrig någon klocka på mig. För att jag inte har haut ner. Det äga, kanske är någon här, som då... undrar så här, har värsta så här grejen. Alltså här, jag vill veta hur den personen har klocka på dig så är det så. Mm -hmm. Jag vet inte. Det skulle Nej, kunna ja. vara en sån fråga. Jag har ja. klockat på mig ibland. Ja, jag har också ibland. Ja. Har du någonsin oh. spelat golf? Eh, jag har spelat golf på extra idrotten i skolan en gång. Mm. Jag har spelat minigolf. Ja, jo. Men det tycker jag faktiskt är kul att göra. Ja, jag är ju så riktigt kast på det. Jag spelade faktiskt två gånger i somras. Mm, ja, men det gjorde jag också. Eller typ två, tre. Nej, men alltså, vet du hur dålig jag är? Alltså, Ivan är ju bra. Han spelar ju golf. Han är ju bra på att spela golf. Jaha. Mm. Men ha, vänta, har inte de haft någon golftävling? Jo, som de sa? har ju Risingsbo Open. Risingsbo, ja. gud. Det låter ju så roligt. Vi har två sådana på hemma Yes. Men alltså då, i alla fall, så skulle jag skjuta på ett jävla hål. Och jag tror att jag sköt 17 gånger, kanske, innan jag gav upp. Och det är så att då vill jag gå och gråta. För att jag blir så här: Det är inte kul. Liksom. Men det, alltså om man är dålig på det. Alltså, ja, men golf är väl ändå något man måste bli jättebra på för att ens tycka det är kul. Jag tror det faktiskt. Man måste få in Jag tycker knicke. inte om golf. Nej, inte Jag, jag tycker det är så extremt tråkigt. Hur ska man vara för att bli er kompis? Det här är en så bra fråga. <laughs> och jag vet inte vad jag ska svara på den. Jag har ett sånt lätt. Var inte oskön. För fan. Fast du är ju rätt oskön. <skratt> Vad? Okej. <Okay>. Hmm. Hmm. <skratt> jag känner typ... Så länge man är inte är ett as. Nej men och så länge man inte är en liten fräsch. Ja jo, jag, men det, det och... stämmer. Att jag, Ingen va... av mina kompisar är en Nej, fräsch Nej inte även. mina heller. Jag vill bara ha äckliga kompisar. Ja, typ som nu sitter du verkligen och gräver i din näsa när du säger det. Det är skitkul. Ja, men det kliar ja. så mycket. Men, alltså, nej. Jag vill bara. Jag vill ha roliga, äckliga kompisar som inte bryr sig så jag, Men jag vill också att mina kompisar ska vara lite så här, vettiga också. Alltså, jag vill inte ha en sån kompis som går ut på krogen för att ha brudar. Nej. Alltså, det... Det är jättetråkigt. Men det, ja, men det är så fel, liksom. Nej, jag vet vad du menar. Det man, ju... man går ut för att liksom ha kul med sina kompisar. Man går inte ut grabbarna för att haffa brudar. Usch. Brudar? brudar. Usch. Nej, jag vet vad du menar. Det är faktiskt Nej. äckligt. Men för att bli min kompis. man ska nog vara lite äcklig. Och det tycker jag, är, alltså det är inget negativt. Man ska veta om att man är det också. Ja, det är In, det. Inte att man är bara typ en slusk, tänker du på. Nej, men alltså man ska vara lite obrydd ju. Godaste på max slash donken slash bk whatever. Godaste början eller något. Ja, jag antar det. Ska man säga på alla tre? Nej. Nej. På vilken som helst som man vill. Hallå med början, Max, tror jag. Tycker du det? Ja, jag tycker den är god. Mm. Jag tycker inte det. Jag tror, jag, jag tror att jag tycker det är en, den enda börjaren som jag faktiskt tycker är god som den är. Liksom. Och sen mm. har man ju alltid... Alltså, det är ju någonting med Donkens superkis. Eller alltså cheeseburgarevlag Du vet den här svettiga eller ja, svettburgaren mm. Det är ju någonting som jag verkligen saknar ja. Alltså när jag Nu när du inte äter kött mm. det är, alltså, Jag tänkte på det typ här Nej, men idag När jag var på väg hit för att vi åkte förbi McDonalds ja. då, Och då kände då tänkte jag bara du, här, oh, Kan vi gott. bara svänga in och ta en liten äcklig cheeseburgare så här, typ radera det här från händelsen oh. bara så att du kanske äter in lilla svettburgen. Men de är men, men, men alltså, de är ju så svettiga, det är det som är grejen. Oh. Att de är inte goda, men de är lite svettfis. Ja, oh, men verkligen. det är så gott tycker jag. Som en liten blodprutt Nej, men osch! Osch <laughs> Felix, det oh. är ju Det är jag. ett ord. Ja, det där vill jag aldrig höra Blodprutt. Var ni planerade eller misstagsbarn? Glad oh, det, gubbe. Det är en så bra. <laughs> Glad gubbe. Glad gubbe. Det är som att man frågar den frågan med talende och samtidigt som man ställer in i själen. Ja. Var du ett misstagsbarn? Jag vet, jag vet faktiskt inte det. Jag var inte Jag är ju första barnet ja. i min familj. Så jag, jag vet faktiskt det här att både jag och min alltså, äldsta lilla syster ja. vi, jag är äldst och jag har två mindre systrar den yngsta mm. av oss var ett misstag. Men Maja. Ja. Yep. Gumman. <laughs> Gumman. Vad jag har för mig. Men nu är de så glada att de har den här. Ja, mm. ja. Jag vet faktiskt inte. Men hur ska man kunna veta egentligen om, man inte liksom, om det inte har tagits upp? Jag vet att när vi var små så var ju mina sistrar de som ställde väldigt konstiga frågor. Mm. Så det är, väl, det är väl bara något som har kommit på. Men jag ja. tror inte att jag har varit misstag. Så jag var fantastisk här. Det här kan inte vara ett misstag. Jag tror inte det. Vilken emoji representerar er personlighet mest? Valen. Jag vet, du valen. gör alltid den. Jag älskar valen. Den ser så lycklig ut. Tänk liksom den hoppar upp i vattnet och bara viker sig så där och bara, oj, jag är en val. Mm. Den ligger verkligen i luften där och bara, shit, vad bra det är att vara en val. Ja. Och sen hoppar den ner i vattnet och äter lite. Räcker. Reka. Lite krill. Ja. Jag, jag kan faktiskt väldigt mycket än valar. Jag kollar jättemycket på bluplännet. Mm. Är det den som representerar din personlighet? Mest? Valen. Ja. Eller brödet. Limpan. Jag gjorde den här om dagen. Och jag tyckte det kändes jävligt bra att göra en limpa. Alltså som, bara som ett svar. Ja. Alltså. Eller om dagen det var till middag. Jag måste 26. faktiskt se vilka jag senast har skickat. Jo, den här la Rock rockhanden. Den, den som jag har tatuerat på benet. Mm. Den, ja, den gillar jag. Och sen så gillar jag. jag enhörningen. Faktiskt, jag tycker den är så fin med sitt rosa hår. Jag har ju också rosa <laughs> hår. Tycker du inte? Jag har faktiskt aldrig sett den på serien. Den är så gullig. Va? Enhörningen. Ja, ja, den. Ja, men den, alltså den ser lite så ut. Den ser ut som en liten maj, lite Pony. den Den bryr sig inte och den vet inte bättre. Det är jag. Den, den vet jag inte bättre. Nej. Jävla enhörning. Den. Där, den där enhörningen är säkert ett as. Så alltså Som du tycker att jag är. Det där är enhörningen som trampar på andra enhörningen. Nej. På andra enhörningens hovar och sen säger jag att det var någon annan. You. Nej jag tycker inte Nej. det. Jag tycker Nej. att jag är så glad att bara oskyldig du bara hej hej. Hej Hej hej. Den skulle jag säga. Jag, du är en XD. Ja. Oh. Du är ett innan emojis kom. Oh. XD. Nej. Eller P-gummen. Mm. Mm. Nej. Uh. Långkalsonger eller ullsockor? Äh, alltså jag har ju bott i ullsockor nu. Mm. Gillar so du det? Det heter Sockar. Ja, kan jag Sockar. Kan jag ja. ja. ja, menar alltså jag tycker det är mysigt. Man kan liksom gå ut med dem. Typ när man går ut och tar en stig så kan man gå ut med dem utan att det blir kallt. Det kan man inte göra i på. Och har du bara långkalsonger då blir det skitkallt. Ja. Dock så bor jag i långkallingar på vintern. Ja, jag gör också det. det är ju så skönt när det är kallt. Mm. Men, eh. Alltså nu i år. Om man får välja så Nej. hade jag nu valt långkallingar dock. Alltså om man får välja så här, det här får du ha eller det här får du ha. Du får inte ha den andra. Ja. Då hade jag valt långkallingar. Gud, jag tycker det är så svårt att jag fryser alltid om fötterna. Alltså jag är ju en sån där liten räka som alltid har kalla händer och kalla ja. fötter. Ja, du är en liten räka. Mm, man hatar ju dem. Ja, jo, men det är jag faktiskt. Men jag har inte använt socker på... Alltså jag vet typ inte sist jag gjorde det. Nej. Men i år nu så har jag börjat liksom inse An... att... Socker är en bra grej? Nej, långkalsonger. Jaha. För jag har inte använt långkalsonger heller på jättelänge. Men sockar har jag liksom inte börjat anamma. Okay. Så, men det har jag gjort med långkalsonger. Och känner men långkalsonger är ju bättre. Nej. Ja. Jag hade långkalsonger på mig hela dagen igår. Mm. Alltså... Jag skulle dra och byta däck. Mm. Min bil och jag menar, det är kallt ute så jag vill inte frysa på långkallingar. Och när jag kommer hem... Då tänkte jag, nu ska jag ta de här. Men det gjorde jag inte på att sätt så att på sig. De tre, två senaste dagarna när jag har varit ledig, då har jag ju bara haft långkansonger. Jag, jag brukar ju ha långkallningar och shorts utanpå. Ja, det ser ut som att jag ska ut och springa. Ja, jag vet. Mm, men jag gillar det på något sätt. Det är härligt. Vem av er dansar bäst under en utekväll? Det här är ju en lite tråkig fråga, men jag vet ju att jag dansar bäst. Mm, jag skulle också säga det. Ja. Jag har inte ens sett dig dansa Och du har, har sett du inte sett mig dansa heller nej. Men, men Jo, dansade. du har väl sett När vi var på den där grejen När det var typ en Tio minuters snap story på mig Jo, just det När jag dansade, ja. okay. när jag ja, dansade, jag dansade jag sexigt det var, ah. det var allt jag kunde tänka Alltså, det var mitt mål att dansa sexigt ja. Och det gjorde jag ja. Och det var fan bra Så det är jag Hur tror ni att ni kommer dö? Den här frågan tycker jag är så dryg, för jag vet att den här kan du prata om i hundra år. Nej, men jag ska inte göra det. Jag vet ju hur jag det här kan göra det. Ta... Det här har vi tagit upp tidigare. Ja. Jag vet inte. Alltså, jag kommer förmodligen dö av någon så här, du vet, <clears throat> Någon så här riktigt jävlig grej. Typ att, att ramla från en hög höjd. Eller att få i Va? man kan det. Ja, det kan man dö av. Men det kommer jag nog inte dö. Mm. Antingen kommer jag ramla från en hög höjd, eller så kommer jag skära mig. Åh, vad jobbigt. Ja, Fan alltså jag har ju fått, jag högg ju en hand, i, en, högg en hand ja. i yxan i våras. Jag högg äh, min yxa som jag har på väggen i handen i våras. <clears throat> Och äh, efter det så har jag blivit jävligt rädd för vassa saker. Mm. Och jag har ju liksom fått lov att kolla upp vart man, alltså vart du ska råka skära dig för att liksom dö Och jag vet ju på något sätt att jag kommer råka Ja, typ jag, när jag är ute i skogen eller någonting. När jag håller på med min yxa. Jag är ute i skogen ganska mycket på sommaren och våren så här. Mm. Och då har man ju yxa, kniv och såg med sig liksom. Du kommer ju hugga dig i halsen, typ. Men i halsen, åh, oh, vet du, den har jag drömt mardrömmar om. Att man står och svingar med yxan ja. på typ ett oh, träd. Och sen står den bredvid igen. Tänk att du missar trädet. Och den där yxan, den är ju så vassa att du känner inte ens när du den jag vill inte ens prata om och det sen, Så bara tittar du åt vänster så står din kompis där Och bara blöder du halsen Och bara, fan nu Nu är det kört oh. nej, Det där det här har jag faktiskt en mardröm. Jag drömde om de om dagarna efter Jag skarar i handen med den ja. Nej men jag kommer nog Nej jag vill inte dö av ett skära ja, men För Så För det är det, alltså död blodförlust, det kan inte vara nice Jag kommer bli överskad av en lastbil ja. Tror jag att det ska bli kul Nej men då, det går ju fort det är för att jag är så vårdslös i trafiken. Jag går bara ut ja, i vägen utan en jävla utan att kolla. Oskönt. Oh, jag kommer nog ramla från en helikopter eller flygplan eller höghus eller vad som helst. Jag kommer falla länge. Du vet så att man, du vet. Vet, man faller så att det kittlas i magen. Det är inte kul ju. Jo. Nej, jag tycker inte det. Jo. Det är då man Jag har typ känslan. Vita, för jag, jag Vi hade en sommar för några år sedan när vi hoppade väldigt mycket i ett kalkbrott ute i Hofors. Ah. Och då hoppade jag från 18 meter ner i vatten. Och det var så här att man, bör, man blir lite rädd. Man, I luften så hinner man verkligen... Shit, nu kanske Ja. Det skulle jag aldrig. Och vara den med. känslan kommer jag ha innan jag är där det känner känna ja. på mig. Ja. Det här är ju faktiskt jättejobbigt. För bara för att vi pratar om det här kommer jag hända. Men jag kanske blir översad av en lastbil imorgon. Nej. 27 skulle det vara. Ja. Har ni någon gång skrivit dagbok? Ja. Har ja, jag. Jag tror den ligger här någonstans faktiskt i mm. en låda. Jag hade en svart bok... Utan text, eller alltså utan Någonting Omslag, på. det var bara en svart Pianolackad bok mm. Jag skrev och målade alltså, vad skrev du om då? Eller hur gammal var du för det första? Det här var 2012 mm. Mm. Fyra år sedan 17 16, 17 Nej men jag, alltså jag skrev bara konstiga saker mm. Typ, jag jag vet att jag skrev, jag läste ju inte så länge sedan och då vet jag att jag skrev första dagen på trean på gymnasiet. Mm. Då skrev jag, det var typ en av de sista gånger jag skrev. Och då skrev jag, nu har jag gått nu jag börjat på trean på gymnasiet. Typ så. Ja, men alltså bara så här, jag har inte skrivit så här, idag har jag gjort det och det och det utan jag har verkligen bara skrivit så en dag ska jag ut en bok och den ska heta Fistad av Satan typ. Mm. Nej, jag har också skrivit dagbok Jag har skrivit ut typ fem stycken Oj, sex stycken kanske. det är mycket mm, Alltså jag började när jag lärde mig skriva Och alltså jag har gud. kvar alla Som en liten också. sån här, så här Grej bara mm, så Var så. det är en sån här bok där du skrev Nej, men Varje alltså, dag så bara ja. har gjort på dagen ja, okay. Typ, så, så skriver jag datum Och så här grejer så. Ja. Eh, Och så här, ibland, alltså jag, för att jag har kvar alla Fortfarande en var rosa med så här ludd på och en fjäril. Mm. Alltså en luddig bok liksom. God. Eller så här hårig, hårigt tyg God. på. Och då där klistrade in bilder och skrev <skratt> saker. Alltså i den boken så är det ju bara så här på ena sidan så här. Och jag är så kär i bla Han är världens finaste. Och på nästa sida jag är så jättekär i bla bla Alltså det var nya killar ja. av varje där. Alltså. Och sen vet jag på en sida var det så här alla killar jag har varit kär i så skrev jag namnen på alla. Men sen, jag har fortsatt ju... Jag har en nu också. Aha. En liten bok. Och där... Där skriver jag bara olika saker, typ ett brev. Kan man skriva? Ja, roligt. Nej, men jag, alltså, jag tycker om att skriva. Jag tycker att det är skönt. Alltså, det är samma sak som med den här podden. Eller typ att jag har velat skaffa en blogg så länge bara för att få... <laughs> Inte för att någon ska läsa den... Men för att det ska finnas tillgång så att om någon vill läsa den så kan de läsa den. Mm. För att det är därför jag slutar skriva dagbok för att jag blir så här det ingen som bryr sig. Jaha, okay, ja, okej, ja, fattar. Och det behöver ju verkligen inte vara någon som bryr sig så. Och jag tycker att det är skönt att skriva och jag tycker om att formulera mig i text. Men därför tycker jag också att det här är ett jätteskönt uttryckssätt. Men det är att kul. att prata. Alltså, jag har ju fått lov att hejda mig själv hur många gånger som helst för att göra så här hashtag- blogginlägg på våran, alltså då podcastbloggen. Ja, mm. För det hade ju varit lite kul ändå. Mm. Om man skrev så här bara, om konstiga saker. Mm, men det kan du få göra. Men kan inte du också göra det? Du, alltså, du kan få tillgång till våran podd. Tack. Nej men så att du också kan skriva. Det hade varit skit roligt. Mm, kanske konstigt. ska göra det. Ja. Så svarar jag i alla fall. Båda har skrivit här. Tror ni på spöken slags andar? Till en viss del. Ja. Så ja. Jag, vet jag hoppas det. Ja men alltså, jag är självklart. Det var typ som min förra lägenhet. Där, alltså där kan jag nästan säga att det faktiskt spökade. Ja. Det var jättekonstigt. Det var bara i hallen också. Man såg så här saker i ögonbrån och du vet. När man var hemma själv och man mm. satt på toa. Så var hallen liksom precis utanför. Så det lät som att någon gick där. Mm. Och liksom... Alltså, jag har inte varit med om något så övernaturligt. Men alltså, det, det här, jag kallar inte det så här övernaturligt. Nej. Det har det, jag bara tyckt varit märkligt. Ja, jag fattar det. Nej, men alltså, jag har inte varit med om något sånt. Så att jag kan ju inte säga så konkret, men jag hoppas verkligen det. Alltså, ja. ja, men det gör man ju. Ja. Jag tänker så här, typ att om man... Alltså, typ så här att sådana i ens närhet som kanske har gått bort, som, mm. att de följer med. Det är det. Jag, ja. Alltså, det är därför jag hoppas på jo, det men så känner jag också. För det, det hade ju varit liksom... Häftigt men jag så och bra. Vet, alltså, fast det där är jag säker på. Ja. ja jag kan inte vara säker, men jag mm, tycker, men jag det. Jag tycker att det borde vara en bra. Jag tag. är det för att jag måste vara det. Ja. Och jag. Mm, jag tror det. Vad består en perfekt frukost av? Kaffe. Ja. Och kanske en macka. En kaffe. En kaffe. Jag gillar kaffe. Jag har ju en gubbpoängspunkt. Ja. Har du din poäng. Nej, gubbpoäng? nej. Vad har du gjort av den då? Jag vet inte. Har du igen? Japp. Nu ska jag dö. Jag vet inte vad vi ska göra då. Nej, vi får ju... Mm. Men om vi kommer fram till hur många extra poäng jag får nu. Ja. Så kan vi liksom... Kolla. Ja, så får vi lägga på det. Det här sa vi... Nej men fast då det här... var jag säker och jag kollade upp det Ah du kollade upp mm. det Okej okay, för jag kollade inte upp det Jag jag bara fortsatte Well I did Det var 12 då innan som vi sa Ja ah, och sen fick jag väl mer på det Ja ah. Och ja det, det är fjorton. det vi ska kolla upp Ja ah, okej okay, 14 var det då Då ska jag ha en penna Nu så ska vi skriva ner hur mycket extra jag får mm. Jag köpte träningsband 1 till 7. 7. Nej. 6. Men tänk fattar du vilken gubbig grej det här är? En femma skulle jag säga. En sexa. Okej. Okay. Alltså tänk, en gäller gubbigt. Men att ha ett gubb det är fan gubbigare. Nej, det är inte. Det eller... är det. Ja, Voltaren... en sexa. En sexa. Ja, kan vem som helst köpa. Så alltså, tänk jag tänker att en skatare som gillar sig, köp lite Volterén och smörj in. Men gör de det då? Ja, det gör Men de. Ja, du gör det. Och vet du vad jag mer har Nej. köpt? Luft fuktare till bilen. Vad är det ens? Det är, men det är en liten låda. som jag har, Eller jag har lagt en låda under varje framsäte. Mm. Som ska dra ur fukt ur luften. Så att det inte blir på insidan av bilen. Jag vet, vet du vad jag tänkte på igår? Nej. Att det är så svårt för mig att sova nu för att luften är helt torr. Men då ska man ha en luftfuktare. Ja, jag tror att man kan ta en balja med vatten och ställa under elementet. Ja, Ja, det, kan det måste jag göra. Det, att... Så hade jag i min gamla lägenhet som man hängde på elementet så var det liksom en vit panel bara. Mm. Och de var jättebra. En Ändå att köpa en son En luftfuktare. Ja, ja, men det ser ju, Det är gubbigt. Vad kostade ja, jag inte? Någonting. Jag kliar mig på magen. <laughs> Den kostade tvåna. För två. Oh. Ändå en tråkig utgift ju. Ja, det var det. Fast då, då var jag ändå ganska nöjd. Det är också grovigt att jag verkligen stod där och bara, det här kommer jag göra mitt liv Nej, bättre. Oh. För jag var nöjd över det köpet. Och jag känner att det har gjort mitt liv bättre, för nu har jag ingen imma på insidan av bilen. Det blir ju ingen jäkla is på insidan. Skönt. Mm, av bilen. Vad, vad får jag för poäng för det då? Fyra. Fem. Fem. Men då ska vi lägga till det där på skalan. Alltså ja, på... jag kommer inte ihåg vad, vad jag hade, men jag har i jo, alla fall... Då är du säker? Jag tror nej, att Nej, just det, vad var det ville ha till förra gången då? Köpa växter. Så, nej. Vet du, jag kommer inte ihåg där. Vi får kolla upp det här. Vi får kolla upp det här. Men jag har i alla fall plus 11 poäng. Mm. Det är mycket. Men vi ska du är i alla fall över 20 nu, vet du. Ja, men det lär jag ju, va. Ja, du är säkert närmare 30. Nej. Jo, det tror du det. Det. Ja. det kan vara så. Jag fick ändå plus 11 nu, det är ändå väldigt mycket. Ja. Och det var i alla fall minst 14 innan. Minst, minst. Jag är det. Vi får kolla upp det där och så får vi plussa på det och se hur det blir. Hundra mm. i alla fall, då är det slutet. har du något tips den här veckan? Turu, turu, turu. Veckans tips. Jag har ett tips. Vadå? Det bästa med den här veckan. Det bästa av den sämsta veckan det är ju att jag har laddat ner en ljudboksapp. Nej, men gud vad tentigt. Nej, det är inte det. Jag, har jag är inne på min tredje bok nu. Va? Ja. Jävlar vad du har lyssnat. Ja, ja. alltså varje vakuum. Alltså jag tidigt. förstår ju att det är mysigt också. Speciellt också när man har alltså flyttstädat och mm. flyttpackat. Då kan jag tänka mig att det är alltså, verkligen Nej, men det är fantastiskt. wonderful. Ja. Och jag vill lägga till att jag har klämt in några poddar däremellan. Ja, ja men alltså, jag det. har lyssnat mycket. Så är det alltid men okej, okay, jag tar nog tillbaka tillbaks där, att jag tänkte. Jag det gillar ju det... När Jag åkte till Åre sist, det är ändå sex mm. timmar enkel väg. Ja. Då hinner du lyssna på en bok. Ah, ja, jag lyssnar på hela en hel Narnia bok mm. ja, ser bra. Nej, jag lyssnar på två så jävla spännande böcker Och nu, nu är jag inne på den tredje. Vilka böcker du lyssnar på? Den första hette 11 år av fångenskap. Mm. den är rätt som ja för att det är han Ariel Castro, Ariel Castro, ah, i USA som fångade eller kidnappade tre tjejer. Och en av dem, hon var där i 11 år hos honom. Sjukt. Och blev misshandlad och massa, massa, massa skit. Usch. Och sen så lyssnade jag på en annan bok som heter Sold, som handlade om en tjej som var från Trudoljubovka Ljubovka, sa de ungefär en miljard gånger. Där hon kommer ifrån hette Trudoljobofka. Och det låg typ i Ryssland eller något sånt där. Det låter väldigt ryskt. Mm, men det var liksom någonstans där. Och så blev hon... Det var någon kille som lovade henne ett jobb. Och liksom hej och, hå, och man tänkte ju att det där är för bra för att vara sant. Mm. Men, var det någon trafficking? Ja. ja okay. Så att hon blev såld och hamnade i Sverige. Jag undrar om jag har hört om det här. Ja, Det låter, låter intressant alla fall. får inte mm. spoila för mycket. Nej, men det var också fruktansvärd verkligen. Och nu är jag inne på... Tredje. Som heter Sekten på dimman. Mm, så det handlar om att... en sekt som låg på en ö som heter dimman. Nice. Jag har också ett tips. Ja. Och det här är ju ett simla grej. Mm. Men... Nu under min sjukskrivning så har jag haft väldigt mycket tid till dokumentärer och sånt där. Mm. Och jag har faktiskt snört in mig lite på Tjernobyl. Ja, oh, vad spännande. Av alla grejer. Och... Jag måste bara säga till om att hösten 2017 om ett år mm. i oktober nästa år så kommer de då kapsla in reaktor 4 för evigt. Alltså för evigt evigt. Den kommer aldrig någonsin mer öppnas. Förklara vad det betyder. Alltså, De har ju byggt ett stort valv. Mm -hmm. Liksom Ett stort jävla valv. Mm. Helt enkelt. Som går på räls. De har byggt en den liksom bredvid reaktorn. Mm -hmm. Alltså den som exploderade Men alltså kärnkraftsreaktorn Som mm -hmm. exploderade och gjorde så att hela Chernobyl blev pff, mm -hmm. Väck Och eh, de ska ju kapsla in den mm -hmm. Så att det inte kommer ut mer liksom, farligt i alla fall mm -hmm. Och det gör de ju för gott mm -hmm. Så ifall man vill se reaktorn Med sina egna ögon mm -hmm. Så måste man åka till Ukraina och Kinnobyl Nu, alltså till sommaren mm -hmm. Och det ska jag jag, må, alltså jag har verkligen, jag måste göra det. För jag vill verkligen se den där reaktorn med mina egna ögon. Mm. För alltså, man kommer inte kunna göra det. Efteråt, ingen människa någonsin, de kommer ha den där i tusentals år. Kul. Tack för Svart. mig. Ah. Och tack för oss då, eller? Ja, jag tror det. Mm. Tack för oss för den här gången. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Kul att ni lyssnar. Fan, jag ville rymma på någonting. Uff, mm. det går inte. Tack för idag, kexchoklad. Nej, det är taget. Och vem? Cakeschoklad. <laughs> och glad. Cakeschoklad. Cakes mm. och okay. för mig. Mm. och pastig.